è potuto venire di rettore privato perché eh sì. eh, come in, in molti sanno, cioè nel Bologna sono i musei, i cinque musei, i cinque aree museali volute fortissimamente un, una decina di anni fa dalla fondazione Carisbo dall'allora eh, presidente Fabio Ravesi Monaco che sono state l'investimento principale negli ultimi almeno negli ultimi 10 anni proprio della della Fondazione Carisbo. Eh, in realtà quello che noi sappiamo l'abbiamo preso come tutti da e i giornali, cioè siamo rimasti sconcertati nello scoprire che dei 5 musei delle di Genus Bologna e per quattro si cerca un fantomatico gestore sempre privato, eterno, mentre il quinto si ventila sempre, diciamo, notizie dai dai giornali, ma diciamo che i rumors in comune cirrono già da da un bel po' che il comune si appresterebbe a rilevare Palazzo Popoli da Genus Bologna, cioè la sua sede più grande e più, diciamo nelle intenzioni, quella più prestigiosa, nella realtà è quella in assoluto più complicata, che poi ha fatto anche dei flop, ecco, possiamo dire così. E eh, diciamo, questa è la situazione della parte privata, mentre la parte Musei Civici Bologna, quindi il il polo appunto dei musei bolognesi sta subendo continui tagli, nonostante invece stia riscontrando anche un successo dal pubblico, invece, ecco. Il discorso è che i flop non è che lo, lo diciamo noi, lo dicono certo. i numeri, soprattutto con la partenza la partenza roboanti grandi propositi del dell'inizio, in effetti, cioè è proprio esperienza comune, chiunque passi davanti al Museo della Storia di Bologna lo trova sempre tragicamente vuoto, cioè mai nessuno davanti. Al contrario, sì, è vero, è una cosa che ha molto colpito perché nessuno lo dice. Quest'anno è stato un record di presenze nei musei civici di Bologna, quindi nei musei del comune, l'archeologico, il medievale, il Mambo, il Museo della Musica, il patrimonio industriale, eccetera eccetera. Ma questa cosa, insomma, dovrebbe essere, diciamo, il titolo per qualsiasi politico che giustamente si volesse o qualsiasi direzione che volesse volesse intestarsi questo enorme risultato, specialmente se abbiamo spinto per 600.000 presenze, cioè un numero eh, importante. Dimmi se questa cosa non vi tiene más de anzi parla sempre di ha ah, bisogna rilanciare i musei, rilanciare i musei. Dall'altra parte invece sì, parla di questo progetto che appunto è molto problematico proprio perché la sede ha i venti problemi, anche proprio di natura museale, ma soprattutto non è chiarissimo cosa il comune voglia farne e soprattutto chi si dovrebbe accollare gli ingentissimi costi di gestione. Non è che c'è una sorta di grande piano ancora nascosto a noi del Comune di Bologna, perché vedo che sta strezzando un po' l'occhio, no? C'è stato questi giorni la notizia del Museo della Cultura Italiana che poi eh, è è privato anche in quel caso. C'è forse un, un grande piano dietro che noi ancora non vediamo? Guarda, mi dispiace deluderti, ma se ci fosse un grande piano, credo che noi Cobas saremmo gli ultimi a, a, a sapergli ultima qui dovrebbero raccontar. Detto questo, si possono mettere in fila un po' di cose, cosa che noi facciamo. C'è un taglio ai i trasferimenti del comune al, ai settori parlo che c'era stato annunciato recentissima mippe proprio in parallelo invece con questa notizia che ripeto non è ancora eh, confermata ufficialmente però è affinata sui giornali come Balon de Se è anche molto molto chiaro e so che insomma ci si sta già iniziando a lavorare all'interno del del comune tra l'altro non si sa bene che cosa ci ci vogliano mettere però noi che ci lavoriamo dentro un'idea ce la siamo fatta cioè che vogliano eh, trasferire l'unica collezione che attualmente che non ha una casa propria, ma è abbastanza è temporaneamente costato al Mambo, cioè secondo noi gli dentro ci vogliono far finire eh, il Museo Morandi. Il problema è che non più di 4 anni fa, mi pare, il comune di Pompamagna ha acquistato eh, Palazzina Magnani dal demani per 2 milioni di euro, stanziando ne altri 4 per rimetterla a posto, proprio per farci il Museo Morandi. Allora la nostra domanda è a cosa servirà questo che attualmente è, e continua a essere un rudere? Ma tu mi parlavi del progetto più grande, eh? Il progetto più grande è era ta è una visione distorta secondo noi di quello che è eh, la la cultura, cioè si fanno si stendono i tappeti rossi ai privati anche quando e noi lo chiamiamo eh, nel comunicato stampa il mondo al contrario dei musei di Bologna, quando il mondo si è veramente ribaltato, parlando per esempio delle fondazioni bancarie, quello che succedeva normalmente fino a 15 anni fa era quello che dovrebbe regolarmente succedere cioè una fondazione bancaria nasce proprio con l'intento di subvenzionare il sociale la sanità e la cultura e quindi molto spesso uno dei maggiori beneficiari era proprio erano proprio i musei civici della città poi a un certo punto si è deciso ma no, basta vogliamo dobbiamo creare noi i nostri musei perché il modello era quello del privato che ovviamente è sempre meglio del pubblico per definizione quindi hanno costruito i loro musei che a un certo punto non sono più riusciti ti a sostenere anche da un punto di vista economico e progettuale e adesso il mondo al contrario è che il comune si vedebbe chiedere di sobbarcare dall'oggi al domani, tra l'altro. Invece di dire ok, bisogna invertire la rotta, cosa si fa? Ci siamo trovati a vedere addirittura il Ministro della Cultura assieme al Presidente della Regione assieme al sindaco entrare, sempre quello da che leggiamo dai giornali, in questa fantomatica fondazione per questo museo della cultura italiana che dovrebbe sorgere dietro la sede di Illumia che attualmente è una steppa desolata e però sempre dai giornali apprendiamo che ci faremo un hotel ci verrà fatto un auditorium eccetera, c'è sempre comunque l'idea che sì faccio un museo per diciamo garantirmi la visibilità e la benemerenza delle istituzioni e sa anche magari qualche eh, sovvenzione, non so se ricordate la vicenda di Fico come è andata certo. e come eh. si sta tristemente andando a finire l'idea è un po' quella non serve proprio un genio a a capirlo ovviamente noi come eh, dipendenti sempre meno perché sempre 15 anni fa eravamo più di 250 questa nei prossimi triennio scenderemo sotto i 100 perché ovviamente tutte le eh, assunzioni promesse a suo tempo dal sindaco a suo tempo 3 anni fa eh, mica tanto tempo fa quindi più di 100 persone alla cultura anche queste sono state completamente bloccate dopo le prime le prime 10 che non servono neanche a buttare il turnover sul funnamenti. Purtroppo con eh, il 2022 che sembrava aver impresso una minima inversione di rotta, a noi pare che la direzione sia invece quella di una restaurazione, di un ritorno al passato a un modello che, come si vede tranquillamente, è fallimentare. Noi avremmo anche dei progetti per provare anche a rimediare a una situazione, però il problema è che non si può parlare in due e se i lavoratori e le lavoratrici, chi ci lavora veramente nei musei, non vogliono ascoltarlo, ecco, eh, quindi non non sappiamo che fare